Ascultați acum schița dramatizată Lanțul slăbiciunilor. Am și eu o slăbiciune. Și eu sunt om. Dorințele grațioase mele, prietene, domnișoara Marie Popescu, sunt pe mine porunci la care mă supun cu atât mai bucuros, cu cât văd că prietena mea nu abuzează niciodată de influența nemărginită ce știe bine că exercite asupra mine. De asta, dată, ce mare lucru îmi cere. Stimate amice, eu ce prieteni și cu profesorul Costică Ionescu și cât nu e în stare să-ți refuze o rugăminte. Mă îndatorez până în suflet, dacă obții de la el pentru elevul mitică Georgescu din clasa 4a, liceul X, la latină nota 7. Fără de care băiatul, care mi-e rudă de aproape, rămâne și anul acesta repetent, ceea ce ar fi o mare nenorocire pentru familia lui, o familie dintre cele mai bune și pentru mine o mare mâhnire. Cele mai afectuoase salutări? duitare bună prietenă, Marie Popescu. A, ah, rezistibilă grație. Cum știi de frumos să poruncești. Și ce bine s-a niberit. Ionescu are și el o slăbiciune. Și el e om. Ține la mine și nu e în stare să mă refuze. Repede mă într-o virge și alerg la Ionescu, profesorul de latinești. Dragă costică, viu la tine, sigur că n-ai să mă refuz. Știu cât pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment că, în cazul de față, fiind vorba, am înțeles de o chestiune care mă interesează în așa grad încât, dacă n-aș fi pe deplin convins, că tu, care mi-ai dovedit totdeauna, fără să dezminti niciodată o afecțiune ce poți zice că, la rândul meu, în fine. În fine, am înțeles. Nu trebuia să mă ia așa pe departe. Vii să mă rogi pentru vreo de elevi de ai Nu e luață, Costică, e un băiat dintr-o familie, dintre cine mai bune, mie e rudă Cine știe ce lene și ce dobitor Nu e adevărat, dragă Costică, este un băiat prea cum se cade Să nu mă lași, viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi Știu cât pot conta pe amiziția ta și nu-mi permit amândui un moment când în cazul de față fim vorba am înțeles de o chestiune Hai, lasă, știi că țiu la tine, ce mai încapă între noi astfel de fraze banale ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? Șapte, dragă Costică A, Apoi dacă nu o fi știin nimic animalul? Eh, acum și tu, zic că nu știe Parcă el o să fie cel din și cel de pe urmă care se treacă fără să știe Te rog, dragă Costică Dacă rămâne băiatul repetent încă un an E o nenorocire pentru familia lui O familie dintre cele mai bune Și pentru mine o mare mâhnire ah, Irezistibilă milogeală prietenească Ce bine știi tu să poruncești Haide, să-ți fac și de data asta. Să-i dau nepricopsitului șapte. Merci, dragă Costică. Mari pomană să faci. Cum îl cheamă? Eu caut repede în scrisoarea domnișoarei Mari Popescu. Nu e. Zic Costică. Un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birje și alerg acasă. Acasă scrisorica a Nicăieri. Fuga la domnișoara Popescu. Prea grațioasa mea prietene, lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. cât acum am nevoie să știu numele protejatului Matale. Cum îl cheamă pe tânărul? Ți am scris numele în scrisoarea mea. Da, dar scrisoarea dumneitare am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucru este urgent. Ca să nu pierd vremea căutându o am venit la dumneata. Cum îl cheamă? Zău, nu mai țiu minte, pentru că trebuie să-ți spun, Madame Preotescu, o bună prietena mea la care țiu foarte mult, nu sunt în stare să-i refuz nimica. M-a rugat să-ți scriu că știe că ții foarte mult la mine și nu mă refuz niciodată. Și ești prieten cu domnul profesor Costica Ionescu, care ține foarte mult la dumneata și nu e în stare să-ți refuze nimic. Atunci ce e de făcut? Sunt la ta la madame Preotescu și întreabă cum îl cheamă pe băiatul pe care mi l-a recomandat ca să-ți recomandu-mi tale. Sărut, bănușitele. Și alerg la Preoteasca. Madame Preoteescu uite la ce am venit să vă deranjez. Ați recomandat amicii mei, domnul mari Popescu, pe un tânăr. Să-mi recomande mie să-l recomand amicului meu, Costic Ionescu, profesorul. Da. E cum îl cum îl cheamă? Nu ți-a scris Marie? Poate dar am rătăcit scrisoarea și domnițoarea Popescu a uitat cum îl cheamă și m-a trimis să-mi spuneți dumneavoastră. Eu, trebuie să spun, nu mai mi-aduc aminte, oh. pentru că am avut numele pe o însemnărică pe care am lăsat-o la Marie. Dar putem afla de la diaconească așa de aici aproape. I-am rugat, că știe cât ține Marie la mine și domneata nu refuz nimic lui Marie. Și domnul Costic profesorul pe dumneata nu te refuză niciodată. Atunci cum facem? Stai nițial să trimit să cheme pe Gheaconească, este aici alături. Naște mult, madame diaconescu vine. Dar, fatalitate. Și dumneai se află în aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. că i-a dat-o amicii sale, madame Protescu. Ce-i de făcut? Alergă la economesca. Alerg la economesca? De acolo, la Sachelareasca, Pe urmă, la piscupeasca, în sfârșit, am dat izvor. Tinerul este nepotelul lui madam Piscupescu, băiatul suluiarii dumneiei, al lui Madame Descălescu, Mitică Descălescu. Nimic nu e madam Madame Piscupescu, lui Madame Descălescu. Madame Sachelarescu, madame Piscupescu, madame Iconomescu, madame, madame Iaconescu, madame, Iconomescu, madame, madame Iaconescu, madame Priotescu, madame Iaconescu, domnișoara Popescu, madame Priotescu, eu Domnișoara Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă fost. Știu că pot conta pe amiciția ta. Și nu-mi permit un moment. Lasă-o, omule, fleacurile! Să-i dai nota șapte, cum ai promis. Cui, frate? Lumitica Dăscărescu. Mitică Dăscărescu? nu ți minte să am vreun școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciun Lumitica Dăscărescu în cursul inferior. Ai făcut confuz. Trebuie să fie în cursul superior. Alerg de data asta drept la madame Piscopescu. Madame Piscopescu, de ce clasă de examine examen în poțelul matale? De clasa 6! Ah, bine. Și dau fuga înapoi la Ionescu. E în clasa mi mitică de al meu. Ah, atunci nu e la mine, e la Georgescu. Îl cunoști pe Georgescu? Nu, tu nu-l cunoști, ție, coleg. Ba da, ține foarte mult la mine. Nu e în stare să-mi refuze nimic. Atunci, mă rog, ție, nu mă lăsa. Știu cât pot conta pe amisiția ta și nu-mi permit... Iar? Ești cu Birgea? Haide, mă duc de la Georgescu. Haide. Ajungem. în Birge pe Onescu. Peste câteva momente, ia, catalog. Ai avut mare noroc, am venit tocmai la pont. Dacă mai într un sfert de ceas până la două, mergea cu catalogiile la școală și trecea notele în matricul. <laughs> Protejatul tău avea un trei. Și acum? Are șapte. Uite te ceva să zică o întârziere de câteva minute. Cum poate nenoroci pe un tânăr? Rămâne amintit că dăscălesc cu iar repetent, cu toate că ține la el atâta mamițe să descălească, la care ține piscupească, la care ține sachelarească, la care ține economească, la care ține diaconească, la care ține preotească, la care ține mult grațioasa popească, la care țin foarte mult eu, la care...